Boas, estamos en Deportemanía Imos con os resultados máis importantes da xornada Real Madrid 3, Zaragoza 1 Athletic 3, Vallecano 2 Barcelona 0, Villarreal 0 Valencia 2, Racing 2 Sevilla 1, Málaga 2 Atlético 1-0 xasuna 0. Resto, repasaremoslo na tertulia, Goles, cracks e moitos máis. Na segunda o Celta gañou 1-0 a Girona. Mentres que o Depor gañou 2-1 ao Cartagena. Imos coa tertulia na que se repasaremos moitos goles e moitos cracks Bueno, empezamos eh, coa victoria do Madrid que lle gañou 3-1 ao Zaragoza. Que te parece o partido, Imanol? A mí pareceu normal, como sempre. E eh, bueno, hubo un claro goñador, eh, non teño nada máis que decir. Oscar, bueno, eh, a verdade é que foi un partido... Moi difícil para o Madrid que tuvo que remontar. Cante parece o mellor xogador. Bueno, houve moitos, eu non sabería por quen decantarme. E a ti, Iván, que che pareceu? Para min foi o Cill que foi quen levou os mandos do Madrid. Si, sí, a verdade é que o Cill leva uns partidos xogando moi ben, xa contra o Barça demostrou que ten calidade. Ti pensas que ti pensas i Manuel que o Silva vai a ser quen era? A me, estou De acordo, é un gran xogador. Tamén o Barça empatou 0-0 na súa visita ao campo do Villarreal. Iván, non foi un partido moi bonito, a ti que che pareceu o equipo de Guardiola? Os primeiros 75 minutos non estuvo moi fino, o Villarreal estuvo atacando hasta quelles se acabou o combustible. Despois o Barça empezou a tocar e pudo levarse a vitória. E Messi tivo unha mala puntería en algunhas ocasións que, bueno. Bueno, agora que a liga acaba de pasar o seu Ecuador, o Madrid ten 7 puntos de ventaxas sobre o Barça. Imanol, pensas que o Barça pode recuperar esa ventaxa? A mí definitivamente é imposible. A ti que che parece, Óscar? Home, eu son do Madrid, pero pareceme que aínda queda bastante liga e que o Barcelona Un bon equipo como é, pois que pode conseguir sete puntos moi fácilmente. Bueno, Callejón fixou unhas declaracións dicindo que en Barcelona non se falaba dos árbitros. Pero que agora si se fala. Iván, que te parecen as declaracións de José Callejón? Que, bueno, está, está entrando o trapo a Guardiola, a todos os xogadores do Barça que están agora mesmo... E consternados con esta sete puntos de, de ventaxa que ten o Madrid sobre o Vars Quizá eh, Callejón ten razón Porque Messi outro día despois do partido do Villarreal Dixo que os árbitros eran uns soberbios Que te parece, Manuel? A min, aunque me parece que Messi é moi falador Pero despois Despois que? Bueno, eu creo que Messi, cando todo vai ben, non fala, pero cando vai mal, o único que sabe falar mal da xente. Sí, pero é normal, despois dun empate contra o Villarreal, que o Madrid selle escapa, é normal que teña declaracións contra, contra o arbitraxe. Bueno, si, sí, a mí un me parece, pero... Eh, quizá os árbitros están pasando este ano co Barça Porque os outros anos eh, o que protestaba era o Real Madrid Óscar, ti que pensas? Eu penso que os do Barcelona din que o Real Madrid ten moi mal perder Pero eles con un, un empate ponen moi locos como será cando perda Bueno, eh, Preciado foi destituído como entrenador do Sporting de Gijón E, Manol, eh, o presidente chorou cando despediron a apreciado? Sí, porque eu vou moito menos porque foi o mellor entrenador como no o Sporting. A verdade é que si sí, xa levaba seis anos ali e foi un gran entrenador. ascendeu ao Sporting a primeira e e foi moi bo. Iván? Pois eu creo que o, o Sporting fixou mal en destituir a apreciado porque preciado nas segundas voltas fai, fai que o equipo mellor fai o mellor segunda voltas de toda a liga entonces agora os partidos non sei se se levará Ten razón, o ano pasado estaba en descenso e na segunda volta remontou, remontou e acabou na décima posición Bueno, agora imos coa, co mellor xogador da xornada Iman Alpati, quem foi? Para mim me sou tocil Eu estou totalmente de acordo contigo, Immanuel, porque foi un estupendo xogador levando a Riendas do Real Madrid. Para mim foi Cristiano Ronaldo por o esforzo físico que fixo nestes últimos partidos. Si, sí, a verdade é que si, sí. Cristiano Ronaldo baixou a defender incluso contra a Barça e matou a correr. Bueno, imos coa segunda división na que o Celta e o Deportivo gañaron, ainda que o Deportivo cun apuros, Iván. Empezou moi ben, pero despois o Cartagena empezou a apretar En canto se acababa o partido e tuvo que entrar Xisco para marcar o gol Bueno, é verdade, e, e Manol? Eu sinceramente o que teño que decir é que o Deportivo vai ir a primeira, creo que vai dar moita guerra tamén pode subir o Celta que está na terceira plaza, aí, aí Os equipos galegos este ano están moi ben, é ti que opinas Óscar? Eu penso que aunque o Deportivo suba a primeira, que non vai facer aí moita bomba porque xa subeu o ano pasado tiña tan bon equipo. Pero este ano está cos clan portugueses e parece que a, a cousa pinta millor. Si, sí, xa lo Bruno Gama están xogando moi ben. Sin olvidarnos de Xisco coa sucesión no Newcastle. Na Liga alemá e eh, Raúl non puido xogar o último partido pola súa lesión. Pensas que se vai recuperar moi pronto, Iván? Eu creo que Raúl xa tendría que empezar a dedicarse ao seu físico para ver se aguantaba un par de anos máis. Pero como a Liga Alemán está tan apretada, necesita moitísimo físico para poder seguir xogando nesa Liga. E ti que opinas, Ima? Bueno, eu... Creo que é un gran xogador, estou completamente de acordo co contigo, Iván, pero eu creo que noutro equipo igual ainda podría ser moitísimo mellor. É verdade, tamén podría ser moito mellor noutros equipos, pero decidiu marchar o Xalque... É un xalque que está co líder na súa liga, pero empatado a puntos co primeiro, que é o Bayern de Múnich. Óscar, o xalca está moi ben, e o Bayern tamén. Até que te parece? A min parece Miguel, que sí, que estamos dos ben, pero para min que o Bayern é moito mellor que o xalque. Un xalque que tamén está xogando a UEFA e vai xogar contra un equipo, a verdade, bastante complicado. Na Liga Inglesa tamén o City segue a cabeza. Que te parece o City deste ano, Iván? Pois, máis mellor que o ano pasado seguro que no ano que vem seria, seguiría mellorando. Co, co arsenal que ten arriba e máis cos cartas que ten, pois, pois, posiblemente ficha me, mellores e máis xogadores. É verdade, o City empezou aí a fichar e tal E agora ten moitos cartos Eu penso que va, non vai haber que non pare Incluso quería fichar a Cristiano, a Messi e a Neymar Unha bomba, é? Eh? Home, é que estamos falando de Manchester City, eh? non é por nada Xa, pero o ano pasado xogou a UEFA este ano está na UEFA tamén Pero hai que ter en conta que ten uns grandes xogadores como é Agüero e Silva. Que por certo Silva está facendo unha das xeas mellores temporadas, eh? é ti que penses, Alex? Seguro que unha das mellores temporadas que se están facendo este ano na Liga Inglesa. Tamén na Liga Inglesa Van Persi é o pichichi desta mesma Liga. Que te parece o promedio de Bampers e dous goles por partido, Imanal? Home, estamos falando de Bampers e que é un gran xogador, sobre todo no Arsenal. Ainda que tamén está destacando a actuación do Cun agüero Claro, co, con esa velocidade, pero aínda que lle dan moi poucos minutos, eu creo que é o Na Liga Italiana, é Ibrahimovic é o Pichichi, é o Juventus é líder. Que te parece, Óscar? Como está o Juventus? Ah, oh, por como me preguntas como está? Eu penso que estará ben o líder, pois... <risos> pero sí, con resultados moi apertados, un 0 2-1, 0 1. A verdade é que o que non empezou ben a temporada é o Inter, pero agora xa despertou. Sí, pero acaba de perder contra un equipo modesto aínda eh, que levaba seis victorias consecutivas O Inter nas primeiras dez xornadas Estaba Ander Despois foi salindo, foi salindo E ora está na quinta plaza Con isto rematamos a terceiro No básquet a NBA sigue coa vitória De Marc e Pau Gasol Os irmáns Gasol No tenis nada perdeu contra Novak Djokovic en Australia. Na MotoGP xa sabemos de que cor vai ser a nova Ducati. Vai ser negra. Bueno, hasta aquí o noso espazo. Dende aquí falan vos Alex, Oscar Manolo e Manolo Hasta pronto e grazas por escoitarnos. No, nos, no noso próximo programa falaremos do Cire e dos equipos de Melín Sen olvidarnos dos da comarca do toques, etc bueno, hasta aquí o noso programa pasad e vean Khali do khass so ko bele khali ndaye Na xatande ni wura da Ko ba gane xatande ni wura da Ele ba na ba ko di ko ba ba di da ba jamiñe ko di barama ba ko di baranta khali do khass so ko Na dualiye ara gis so fi ne dikara kemena Alla ba kunuma ñangu mara jati ma da do di ñati di beger ñeri Ba ne ye ngara na do la yelusi amna watru da sobe ko de ne wa laje ma ye nya ba laje ne wa te ne wa la man de ga dira ko ko la timbe fende ke ba ni ngman ami deydi dara Madonna. Vede Radio Natural.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 Pois escoitamos o relato titulado A orixe da terra de Melide por David Pereiro A orixe da terra de Melide Hai moitas persoas, a maioría borrachos que inventan moitas orixes sobre a formosa terra de Melide En realidade, só hai un orixe e voulo vou contar No século XVI, a terra de Melide estaba habitada por trasnos, dragóns, mochos, cervatillos, mouros, pero, sobre todo, por desgracia, habitaba nela o malvado Indalecio. Indalecio gobernaba Melide arredores, que en ese século el o nome Medinda. Era un forte allá, pero duns 24 metros de altura e uns 8 metros de ancho. Ademais de ser forte, tamén sabía algún feitizo deses que veñan aos fosquitos, aínda que non servían de moito. Bueno... El era o rei dinda e todos os mostos de lí tiñan de medo, eran os seus úditoitos. mentres na academia de Feiticeiros, osos, lentos, listos, a fotos e roñóns tamén se pode chamar aO LL ar. Nela estaba o mellor alumno de todos os tempos e o seu nome era Federico Melide. Federico era forte, rápido A pesar de estar nunha academia de Lentos, Valente e un gran feiticeiro. Sabía máis de 500 feitizos. Cando se graduou, por ser o mellor aluno de todos os tempos, pedironlle se podía ir ainda, a pararlle os apestosos pesa indalecio. El aceptou e púxose de camiño para lá. Tiña que collar moitas cousas para a perigosa misión e de camiño para unha tenda de cascapagai, un bom mozo que tende todo. Comprou os polvos máxicos estelares, un coitelo, uns calzóns, unhas patacas fritas e un anaco de papel no que ia escrito algo. Adentrou-se aventura con estes obxetos. Chegou ao Prado B e atacoulle unha banda de cervatillos. Federico non o pensou un segundo máis e lanzoulle as patacas fritas aos cervatillos, que foron a comela rapidamente. As patacas eran extrapicantes e provocaronlle a todos os cervatillos unha diarrea e fuxiron. Seguiu o seu camiño e chegou ao bosque amouchado. Ia polo medio do bosque, cando de repente, uns mochos atacaron a Federico dentro do aire. Federico non sabía que facer, ata que recordou que comprar os polos máxicos estelares. Federico ber berrou, galaxiator unha letólim. O facelo lanzoulle os polvos aos mochos e converteronse en uns mochos cun tamaño dun billete de 5 euros. Despois, o que fixo foi simplemente darlle unha patada a cada un que saliron disparados para o ceo e desapareceron. Federico se eu do bosco amouchado e xa ia vendo o castelo de Indalecio, pero antes de chegar a él, tiña que pasar polas mazmorras de Bercebú. En esas mazmorras estaban os maiores vándalos de Inda. Cando ia chegar ao final, veu que unha celda estaba aberta e tamén veu que diante dele había un dragón vermello xigante. A reacción de Federico foi expulsar as súas feces, ou tamén chamado cagarse en riba. Non o fixo por medo, senón porque os dragóns teñen un olfato moi, moi agudo, e Federico lanzou os calzóns sucios no fuciño e o dragón desplomouse. Federico puxo os calzóns limpos que comprou e dirixiuse ao castelo de Indalecio. Chegou e, ao ver que estaba pechado, co seus feitizos tel transportouse dentro del. Ninguén sabe por que non se tel transportou dentro da academia ata o castelo. Cosas de Federico. Avanzou uns metros e topouse con Inda, que soltou unha patada cos seus opestosos pés, que o incrustou na parede. Indalecio díxolle a Federico, «Ja, ja, ja, ja, nunca me arrebatarás esas terras». Coas poucas forzas que lle quedaban, Federico sacou o papel que comprou e díxolle a Inda, «Non o creo», lanzou o papel a man a Inda, Veña, le, no papel puñía, nucelar. celar, a palabra nucelar. Hum, mm, dixo o pensativo Inda, que como podedes ver non era moi listo. A vantase colleu Federico non foi en vano, e con todas as súas forzas, se da parede colleu coitelo, e empezou a correr a teinda. Subí polo seu lombo, saltou a súa cara e clavou o coitelo no ollo. Tranquilos, non o matou, senón que o deixou dormido un par de horas, nas que aproveitou para meter a Indalecia nas marmorras de Belcebú. Dende aquel día, Federico Melide foi nomeado rei de Inda, que, por certo, como xa se veredes, o seu nome foi cambiado por Melide. Tabi Pereiro, fálame Lide, a Radio Natural. 30 inviernos Respirando Tus recuerdos Nubes de humo sobre el cielo Acariciando Tu pelo Ya no quedan bien Encontrásela, atopásela Esta es tu droga Falamelide no 90.5 da FM A Radio Instituto de Melide Me cuesta tanto respirar Cada paso De a Esmorga de Paco e os seus alumnos de segundo de BAC Patri, Raquel, Martín, Manuel, Marina, Xisela, Alba, Queco e Andrea Espazo radiofónico no que os alumnos de literatura deixaremos voar a nosa imaginación A Esmorga de Melide. Na 106.1 nos e o resto da semana no 90.5. Benvidos de novo a Esmorga de Melide. Como non podía faltar, hoxe temos que facer unha homenaxe a alguén moi importante na literatura galeta, Alfonso Castela. Para comezar, direi vos que foi, ademais dun gran pintor e escritor, un pequeno dramaturgo. A obra da que iremos a falar agora é, é Os vellos onde deben de de Casterao. Esta obra supuxo a ruptura definitiva co teatro que se estaba a facer naquela época, posto que introduce recursos dramáticos eh, novos, como o uso de máscaras, etc. Ademais, a temática é moi diferente ás obras que se estaban a facer, posto que é unha temática amorosa, conta a historia un home maior e un é, xente nova. Eh, rapazas novas, eh, aparte eh, Castelao ve o teatro como un espectáculo e transforma como, como tal, non? posto que as obras que se estaban a facer anterior, con anterioridade eran obras que, eh, que tiñan a finalidade para, para ser leídas, mentre que os vellos pois, eh, fíxose para ser representadas. Nesta obra de teatro, eh, os protagonistas son dos personaxes na primeira escena. Eh, don Saturio e Lela. Don Saturio é un vello que intenta conquistar a rapariga, pero esta non se deixa conquistar. Ela non xe di nen que sí, nin que non. A cena desenrola na botica Cando se ergo o pano Aparece Lela debruzada no mostrador Apreixando unha botillinha na man E o boticario, tamén debruzado A falar con Lela Trata-se de representar un palico amoroso Eu non sei que me dá este home Porque xa fai meto tempo que debería estar na casa Pois calis que día Douche un feitizo de namorar E volvo chito liña Como me chamo Saturio que o fago? Eso sería unha traidoría. Así, Deus me salve como che reviro o sentido cun bebedizo. Con non tomar xarope desta botica tamén che podo dar polvos seguidores ou píldoras de Malicia, que son máis ardentes. Baites baites con Dón Saturio, que quer chegar polo atallo. Entón vostede xa non atopa maneira de me man enamorar polas boas. Os peixes e as mulleres cóllense con artimañas. E como eu xa vou indo algo bello? Un bello raposa con moita experiencia. Pero a mí non me colle, non. Se fosse un boticario legal e honrado, veríamos. Pois, queréndome polas boas xa non xefago a traiduría. Ti escolle. Tanto como querer, ainda non o dixen eu. Pero, quen sabe, desprecei moitos mozos. Ai, eso sí, porque os amoríos gastan o corazón e chuchan o siso. A mí gostaríamos un home, un home... Un home feito é direito, con cabeza dan asixada. Para casar non me levaría ningún tutilitates. Entón eu son o tal. Non digo tanto, pero hai nos piores. Vostede, vostede é un home con moito mérito, con moita calva, e é a verdade. Non fagas caso. Todo isto é testa. Aí mire pai, pois ten razón, non reparara ben. Cando tiña moito pelo non che tiña tanta cabeza. Pois entón compre que o meditemos porque para casar, para casar gostaríamos un me de cabeza. De cabeza e de corazón. E eu te un corazón que non me cabe no peito. Este condanado de D Saturio está me engaiolando e se non me defendo... Se non te defendes, que? Se non te defendes, metoche nesta, nesta casa para mandares sen min. E conto acabado. Ai, si. Sí. E suas irmãs, quen asa ouviría? Minhas irmáns son catro xantinhas. Si, sí, si, sí, pero son catro. Serían como catro nais. Ou como catro sogras. Agarda un bocadiño a ver se nos entendemos hoxe. Non podo, que xa é hora de darlle o xarope a meu pai. Voume, voume. Agarda un bocadiño Non podo, satúrio. xa túrio. Xa que xa retirei o don. Iso algo proba Falaremos outro día, si? Sí? Cando? Cando venha por má xarope para meu pai. Ai, que tarde anto máis tarde de máis ilusión. A vos a turi, a vora então, liña. Baisellele boticarios fregas as máis de contentamento. Esta fea continúa cunha cantiga de amor que probablemente todos vos coñecedes, é que un coro de boticarios canta paralela. Con esta canción terminaremos por hoxe o noso programa. Amor que morreu Están as guas molladas De tanto como sube Están nas guas molladas Por un amor que morreu Están as guas molladas De tanto como sube dos teos. com as tuas palavras na meselma do teu coração dame lume com as miradas da minha vida do teu doce amor dame lume com as miradas da minha vida tu, teu doce amor Para Melide, no, 90.5 de FM, y también Radio, Radio Melide. Melide.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 Os Trenchas En Fala Melide No 90.5 da FM Escoitades É un día máis, os trenxas. É nesta serie de programas onde facemos un percorrido polos móbles de diferentes puntos da xeografía, e nos que incluso nos trasladamos a diferentes épocas. Dimos viaxar desta vez a Europa Nórdica. Si, sí, onde o frío e a neve son compañeiros inseparables. A Europa Nórdica produciu, -se, produciu sempre desenhos moi distintos, É de grande calidade. Cando se fala de moóbles escandinavos non há de que pensar só en IKEA, Que seguro que todos a coñecedes. E quea fundous en Suecia. xa no ano 1943. A que pensábades que era unha cousa que hai de hai tres días. Pois non. Para IKEA, a día de hoxe e seguindo as pautas que marca a globalización xa, nos, xa non fabrica mobles a estilo escandinavo senón que fabrica mobles para Galiza Ibelines, Gansú e Yerucayú Que é todo iso que estás dicindo? Hai que pouco sabes so. xa Pois mira, Galicia non necesita explicación non Ibelines é un departamento francés un, en concreto o número 78 Gansú unha provincia da China E Yerucuy é un estado venezolano Pero continuamos, por favor. Si, sí, si. Sí. Así é todo en moitos aves. Non deixas de sorprenderme. Vamos cos mobles. Pois vou vos contar. Os mobles escandinavos tamén se conhecen como o diseño danés, ou moderno escandinavo. Este movimento comezou antes da Segunda Guerra Mundial. Os fabricantes destes móviles traballaron sempre inspirándose nos artensales do pasado, fixándose na súa maneira de facer. Lógicamente, tiveron que adecuarse aos materiais que tiñan na súa contorna. O carballo, a axila e o liño que eran os que estaban disponibles. Facían mobles con liñas limpas e lixeiras. O diseño escandinavo voxeábase na sinxaleza. Natureza e o humanismo. As pezas foron deseñadas a miúdo para forrar espazo, polo que o resultado eran uns mobiles pequenos e facilmente apilables. Nos anos 50, o deseixo estendeuse atos Estados Unidos. Eran populares entre as novas geracións dos americanos que vivían nos anos de guerra. Os seus fogares eran pequenos por cuestións sociais da época. A xente tendía a trasladarse con frecuencia de casa e de localidade. Eran malos tempos. Ademais de ser pequenos, eran tamén fáciles de limpar e de manter. O seu peso lixeiro fixos tamén moi bons para o lado Pero como en todo, as tendencias cambian e a prosperidade. Dos anos 80 e 90 onde xa non había tanto problema social. Levaron a un renascimento do interese polas liñas e as formas máis estilísticas e refinadas do pasado. Certo. A xente, como non tiña tanto apuro económico, tiña interese en que os móveis da súa casa fosen bonitos e vistosos. Así apareceu unha nova expresión, unha corrente propia diferente, con liñas de deseño importantes. Isto chega aos nosos días. O móbel escandinavo está tendo un auténtico resuxirdio. Nestes comenzos do século do século valóranse os novos deseños así como as pezas orixinais que se poden atopar en antiguarios. A nova tendencia que ven en conforma do deseño de mobiles e a linea de mobiliario escandinavo. Como xe temos dito, o deseño escandinavo segue baseado na sinxeleza, natureza e humanismo. Podemos resumir as características como unha mestura de limpeza estética, natural, con tradición e incluso rasgos do folclore sueco, danés e norugués, Son muebles con formas geométricas marcadas, son moitos adornos, que transmiten unha sensación de espazo único e relaxado, ideal para a vida contemporánea, moi acorde coa maneira de ser desta xente. Poderíase aplicar o nada está de máis. Fabrican só o necesario e funcionar. Materiais naturais, acabados lisos en madeiras como piñeiro, faia, peral, cerdeira e tamén madeiras oscuras. Non se atopan nestas liñas os acabados brillantes e as curvas en exceso. É un novo concepto en equipamento que responde a unha, a unha fórmula. Deseño máis calidade e acabados naturais, sempre apostando pola funcionalidade. E non é broma, pois están revolucionando o mercado europeo, marcando... Unha liña tanto nestes países escandinavos como en Alemania, Italia e ainda España. É un estilo do moble novo, tradicional e á vez tecnológico. En linhas xerais, dize que o deseño italiano é sensual, que a racionalidade destaca nos deseños alemãs, que os escandinavos son naturais e ecológicos, Práticos os británicos e sofisticados e creativos os diseñadores franceses. Estocolmo é a que marca a pauta no mundo do diseño. Actualmente é xunto a Italia, en Europa. A recente desvalorización da coroa sueca permite agora mesmo a adquisición de objetos de diseño en Estocolmo, a prezos moi vantaxosos. Falaramos Iván Emilliz No guión Es pago en no control Y aquí despedémonos A todo el programa que van Chao dar sobre a rúa, roubala e que me roube ese o sexo. Definición de Lupe Gómez por Diego Mourinho.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 Non esquezade sintonizamos no 90.5 da FM. O na radio Melide, no 107.1 da FM. O na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, paixade o ver